hogeita bederatzi ditu gaurko honetan astelena da eta hau berrion albistegia duzue berrioari irarritiaren albiste emankizuna. Eta Mendialdea Eskolan hasiko dugu gure errepasoa Gaur mobilizazioekin aurrera jarraituko du Mendialdea Guraso Elkarteaek Nafarroako Gobernu Hezkuntza Departamentuari exigitu zek ex autobus zerbitzua berrizar dezan eta aldi berean azken asteetan gertatutako istripuak salatuz hori dela eta biharko harko asteartearekin manifestazio baten deitu dute eta bertara berrio zartagar guztiak parte hartzera gonbidatu dituzte. Eta atzo amaitu ziren Doinua Musika Bandaren hogeita 25garren urtehorrenaren ospakizun ekitaldiak. Atzo igandearekin kontzertu berezia eskaini zuen Berrio Zarko Doinua Musika bandak. Auditorio berria lepo bete zen emanaldi hau ikusteko eta aurrikusia zegoen bezala herriko besteainbat talde eta artistek ere parte hartu zuten. Bertan elkarrekin Abesbatzaren parte hartzea bereziki ungigarria izan omen zen bertaratuen esanetan. Eta eta musika bandak oiko errepertorioaz gainera ikusleak arritu egintzituen mekanopop taldearen kantu ezagunez osatutako popurria eskainiz. Udal lechera Joanen gara orain heldu den aste azkenean osoko uh, bilkura egingo baitute bertan hainbat puntu garrantzitsu jorriatuko dituzte etziko bileran besteak beste auditorio edo ogune esteniko berriaren lanen bukaera onartzea edota 2012ko abenduko aparteko ordainsaria eztabaidatzea horrez gainera udaltarle ezberdinek hainbat mozio ere aurkeztu dituzte udalbatzak onartitzen hala nola PSNk aurkeztu utako bi bata txirotasunaren eta gizarte bazterketaren kontra Espainiako gobernuak hartu beharreko neurriei buruzkoa eta bestea Elikagai Bankuak indartzeari eta pertsona behartzuenen Elikagai laguntzarako Europar egitaraua mantentzeari buruzkoa Bilduko udaltaldeak ere beste mozio bat aurkeztu du Esteleko ekintzaileekin Israelek izandako jokabidea salatuz eta azkenik UPNek ere beste bi proposamen jarriko ditu maiganean bata atarrea ako jaietan eh, haien ustez izandako gertakariai buruzkoa eta bestean afarroako foru erregimenari buruzkoa. Beti bezala udalbatzaren osoko Bilkura riatsaleko sei terdietan hasiko da. E, Kirol kontuei berriozarko irugarren iri mila aipatu behar dugu orain, izan ere BKE korrika taldeak postasuna adierazidu norgeiagokak izan dako arrakastaren hotzaren, euriaren eta aizearen gainetik mila burutu ahal izan zen foruen pasealekuan. Eunda hogei bat lagunek hartu zuten parte, aurreko urteetan baino pixka bat gutxiago, baina lasterketaren antolatzaliek dena den proba egin izana nabar zuten egunetan guraldi txarreren ondorioz bat baino gehiago etxean gelditzea erabaki baitzuen, baina esan bezala, alatagustiz ere, irimila korrituali zantzen, eunda hogeita bat lagunek parte hartu zuten. Eta kirolekin jarri haitu zogeita seigarren Nafarroako kiroljokoak atzo, hasi ziren karate modalitatean. Berriozarko kiroldegia izan zen horren lekuko atzo, koizeko amarretan, banakako kata eta kumite Nafar txapelketak jokatu ziren, kadete eta junior kategorietan. Irurogeita amar kirolarik parte hartu zuten eta giroa paregabea izan zen kiroldegian. Egunkarien lerroburuei tartea eginen diegu orain, berrion albiste gian, eta lehenik eta behin diario de notizia sartuko dugu izan ere, normalean berri egunkari hartzen dugu, baina astelenetan berri egunkaririk eza egunkari. Kaleratzen, esan bezala, diario de notiziaz hartuta, hause irakur dezakegu, memoriaren unitatea kendu die osasun departamentuak berriunda irurogei tamar gaixori, geienak altzei merrak jota, argazki nagusian berriz osasunaren partida. Eta hause titularra, osasuna ez da gidoitik aldendu atletikoren kontra, iru eta bat engaldu egin zuen eta alde gorritxoak. Eta bestelako titularren artean, hause irakurdezak dezakegu diario de notizia zen, lan erregulazio espedienteak bikoiztu egin dira nafarroan, PP-UPN eren lan erreformaz geroztik. Seion da mabost izan dira Otsaila eta Iraila artean. Eta bukatzeko azken titular bat Krisiaren kontrako tabernak. Pintxoa eta potea eskaintzen dute ainbat tabernetan, bi euroren truke, aste arte ostegun eta ostiraletan. <gülüyor> Diario de Navarra hartuko dugu orain eta huxe nabarmentzen du Cordobilako berri paperak 1400 lagun inguruk aurre egin diote otsari San Kristobalen e, titular honetan ezkabako 19 garrien ibilbideaz ari dira hauek ere Osasunari eskaini diote argazki nagusia titular honekin Osasunak galdu egin du berriz ere eta azken postuan da klasifikazioan Beste titularrien artean, hausen abarmentzen ahal dugu, Nafarroan ospatzen diren hamar ezkontzetatik sei zibilak dira jada. Eta azkenik eguraldiari erreparatzen dio diario de Navarrak, elurrak eguzkiari tartea utziko dio astelen honetan, ama graduko maksimekin. Eta bukatzeko gara egunkaria eskuartean hartuko dugu eta hau irakur hidratuetsak eguna farroako albisteei dagokienez nabaik eskatu du cargodunen bizkartzainak alderdiek beraiek ordain ditzatela bestelako titularren artean hauxe estetika zentro baten koordinatzailea atxilotu dute lapurretagatik. Kirolei dagokionez osassunako parti da nabarmenttzen dugarak hiruakakatzen defentsan berriz ere esku utsik itzultzeko. eta bukatzeko nafararrirotik pixka bate aldoend duuz hae da gararen titular nagusia gaur, Madrilek eta Parisek Haieteko konferentziari ezkoa irudikatu dute izaskun lesaka atxilotuz. Eta berrio ozar futbol elkartearen emaitzak aipagai izango ditugu tarte honetan gizonezkoen futbolarekin hasiko gara eta erregional mailako berrio ozarko taldea Doneste beren aurka arituzela kontatuko dizu egun bi eta bat irabazi zuten berriozararriek gazten taldeak joar kamiraren kontra jokatu zuen berri osa geneere eta irabazi ere hiru eta bi kadeteak A taldeak gazte berriaren kontra aritu zen aritu zen anantsoainen eta hauek ere irabazikin zuten uch eta bost. Kadeteak B taldea, ardoi izan zuen aurrez aurre, berrioz jokatutako partidan, iruna berdindu zuten. Infantil A edo aurrak A taldeak, altxasu izan zuen aurkari, berrioz jokatutako partidan, bi eta bat irabazi egin zuten berrioz hartariek eta azkenik aurrak B taldeak, amigo eskolaren aurka jokatu zuen zazpi eta uch galdu egin zuten herrikoek. Emakumezkoen futbolari dagokionez, erregional mailako taldeak, berriozarko taldeak Nafarroako unibertsitatearen kontra jokatu zuten eta bat eta 1 galdu egin zuten Berrioztar. Herriek 8ko futbolari dagokionez, emakumezkoen berriozarko taldeak, Gazte berriak, izan zuen ahorkari, Antxoainen eta hauek ere 5 eta 6 eta 1 galdu egin zuten. Zortziko futbolarekin jarreituz, baina orain gizonezkoen e, taldeak aipatuko ditugu. Zortziko futbola A taldea, itaro hau kontra jokatu zuen berrioz arien, hauek galdu egintzuten bat eta lauz. E, futbola B, Zortziko futbola B taldea, leskairuren kontra jokatu zuen eta hauek irabazi e, bost eta zazpi. Eta D taldeak azkenik beriaen kontra jokatu zuen berriozarren eta sekulako gogolea da hamabi eta bi irabazi zuten berriozartarrek zorionak. Eta azkenik, arna hartu talde asko baitira, baina futbitoaz arituko gara, berriozar A taldeak, bedruna taldea izan zuen aurkari eta irabazi egin zuten, utxe eta bat berriozar B, sagrado corazonen kontra jokatu zuen, utxe eta bat irabazi zuten ere. Berriozar C, ninen kontra jokatu zuen, eta galdu egin zuten bat eta huts. Berriozar D, Doña Maior, izan zuen aurrez aurre, irabazi egin zuten bat eta huts. Berriozar E, Con izan zuen aurkari eta irabazi egin zuten bat eta huts. eta Berriozar F galdu egin zuen Santerninen kontra 0 eta bat. Berriozar G Sagrado Corazónen kontra irabazi egin zuen utzeta bat. Berriozar H irabazi lagre Onaren kontra Berriozar ik e, bana berdin duzuen marilaren kontra, baraina nien. Eta berriozar jotak ermita berriaren kontra irabazi egin zuen berriozarren bat eta huts berriozarkak mendil kontra irabazi egin zuen bat Eta azkenik e, berriozar elek nesken taldeak xanzer ninen kontra galdu egin zuen hutsetabat. bat. Eta Kirol Albizteak entzun da, orain meteorologia eguraldi aipagai izango dugu. eta berriozaren hotza gradu bateko e, temperaturan daukagu eta e, badirudi hotzak e, aurrera eginen duela, baina ez horren beste, e, izan ere goizean lambroa eta lainoa e, nagusi izan baitu, baitugu eta zor, zerua oskarbi izan e, badugu e, arriatxalde partean odei batzuk ere agertuko zaizkigu baina ostarteak nagusi izanen dira eta norabide aldarikorrekoa izan Aula, ibiliko da, tarteka bizi, eta temperatura maksimoak nahikoa igoko dira, ama lau gradur arte. Hauxe, izan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irretiaren sintonian, FMeko eun.sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.